Його чогось довго не було. Вже батько й мати Павлушені пообідали і знову пішли на роботу. Вже всі сусіди з вулиці пообідали і порозходилися, а його нема та й нема. Я хвилюватися почав, чи бува не трапилося з ним чого. Коли це я бачу, біжить. Захеканий, скуйовджений якийсь, а очі яку зайця, що з-під куща вискочив, аж світяться. Кинувся до мене і слово промовити не може тільки хеке Слухай, слухай, слухай Що таке? Питаю Горить десь чи знову повінь? Ні, ні, але слухай, він хоче її вкрасти Хто? Кого? Галину Сидорівну, вчительку нашу Хто? Лейтенант що вона, військовий об'єкт чи що? Який лейтенант? Грузино той, з вусиками, що ти з ним на амфібії їздив Він що, здурів? Закохався А ти знаєш, які в них звичаї? Кавказьку полонянку пригадуєш? Сподобається такому дівчина Він її хапає, зв'язує, на коня і в гори, поняв? А звідки ти взяв? Розкажи толком Чув, на власні вуха чув Розумієш, почався обід, усі порозходились, і я вже збирався. Коли бачу той грузин біля нашої Галини Сидорівни, крутиться і щось їй нашіптує, а вона одмахується сердито і хоче йти, а він їй дорогу перепиняє. Це не подвір'ї у Мазуренків за хатою, там, де груша напівусохла, знаєш? Ну, я сховався на городі в кукурудзі, дивлюсь, що ж воно буде, а вона йому, ну, одійди, ну, одійди, я тебе прошу, а він... «Не могу больше, я тебе вкраду, понімаєш, да? Вкраду!» Вона щось йому сказала, я не почув, а він «Сьогодні в одинадцять, після відбою!» А вона як вирветься, як побіжить, він рукою тільки так, мах, роздратовано, і не по-нашому щось джерготнув, лайнувся, мабуть, а очі, як у вовка просто, зеленим вогнем палають, от! «Ти диви!» – знизав я плечима. А такий, вроді, добрячий дядько. Хлопця Пашківського рятував. І взагалі... Просто відчайдушний. А бачиш, дикий чоловік. Від такого усього можна чекати. Ще й заріже. В них у всіх кинджали. Ти ж знаєш. Мене вразу горнула гаряча хвиля рішучості. Після стількох днів вимушеної бездіяльності і нудьги душа моя прагла гострих відчуттів і дії. Треба рятувати, твердо сказав я. Самим? Недовірливо глянув на мене Павлуша. «А чи посилимо?» «А чого там? Візьмемо добрячі дриняки, а якщо такий галас здіймемо, все село збіжиться. Ніде він не дінеться. А тебе ж з дому не випустять так пізно. Ти ж іще хворий, вважається». «Та який там хворий? Сьогодні останній день. Я, знаєш, до тебе в гості піду, а потім ти мене вийдеш провести, і ми фіть! Мені ж самому весело стало, як я здорово придумав. Ми домовились так коли Павлуша прийде ввечері з будівництва, зайде до мене і запросить до себе, а я зарані приготую добрячі замашні бойові дрини і сховаю в саду під парканом. По тому Павлуша побіг швиденько пообідати, боявся, щоб на будівництві не подумали, що він сачкує, а я зразу пішов у ліщину вирізати палиці. Про Грибенючку я Павлуші так нічого і не сказав. Не хотілося б сувати йому настрій. Крім того, у мене майнула думка. А ну ж як Грибенючка з тим грузином заодно? Не те, що заодно, а просто він її залякав і примусив допомагати. І всю цю історію з листами вигадав для того, щоб мене і Павлушу випроводити з села на той час, поки він викрадатиме Галину Сидорівну. Щоб ми йому не заважали. Бо я чомусь подумав, що тож він був тоді ввечері у вчительчиному саду. І він знає, що ми з Павлушою такі, хлопці, що... І якраз сьогодні, коли він збирається викрасти Галину Сидорівну, грибанючка вивісила на щоглі умовний білий прапорець. Я довго вибирав у ліщині, але вирізав два таки добрячих дрини. Обидва з такими балабухами на кінці – Просто тобі справжнісінькі довбні. Я був сповнений рішучості битися до останнього. Я рвався в бій. А що? Якби вашу вчительку збирався хтось красти, ви б сиділи, склавши руки? Ага, сидиш тут. Хоч вона й двійки нам ставила, і з класу вигонила, але ж і в хат разом з нами організовувала, в художній академічний театр, і в Київ з нами на екскурсію їздила, і співала разом з нами. І взагалі. Якби завпеда Саву Кононовича хтось крав, я б і пальцем не ворухнув. Або математичку Ірину Самсонівну. Будь ласка, крадіть на здоров'ячко. Ще спасибі, сказав би. Ще допоміг би зв'язувати. А Галину Сидорівну ні, не дозволю. Голови не пожалію. За обідом я з'їв здоровенницький шмат м'яса. з півкіло не менше. А на картоплю навіть і не глянув. Дід тільки крякнув, дивлячись на те. Але я на дідове крякання не зважив. Що мені його крякання, як мені сили були потрібні? А на картоплі сили не набереш, для сили м'яса треба. Це всі і знають. Увечері ніяких ускладнень не було. Павлуша прийшов, запросив мене до себе. Я пішов до нього, ми до пів на одинадцяту грали з ним у шашки, а потім він пішов мене провести». Ми забрали дриняки і подалися до Галини Сидорівни. Зайшли, звісно, не з вулиці, а від тієї стежки за огородами, якої я тоді на велосипеді їхав. Пробралися в сад і зачаїлися в кущах, там, де колись лейтенант Пайчадзе від мене ховався. І як я тоді не втямив, що то він? На стезці ж навіть слід від мотоцикла був. Кущі смородини, де ми сиділи, були трохи на узгір'ї, і звідси видно було і сад, і двір, і вчительчину хату. Ми бачили, як Галина Сидорівна двічі виходила у двір. Один раз воду з миски вихлюпнула, вдруге – у погріб. І щось не видно було, щоб вона хвилювалася. «Слухай», – прошепотів я Павлуші, – «може, ти не плутав? Може, він сьогодні не крастиме?» Тільки, но я це прошепотів, як на стесті почулося дидиркання мотоцикла. Ми притиснулись один до одного і завмерли. Мотоцикл чмихнув і не доїжджаючи до вчительчиного саду. «Конспірація!» – подумав я. «А що, і я б так зробив?» За якийсь час на стесті з'явилася постить лейтенанта. Він рухався безшумно, ступаючи м'яко, мов кицька. Пройшов повз нас – став біля крайньої з двору яблоні і раптом затьохкав по солов'їному. Та так здорово, що якби зараз не серпень, можна було б подумати, що це справжній соловейко. Рипнули двері. З хати вийшла Галина Сидорівна. От ду! От нерозумна! Чого вона випхалася? З хати ж важче викрадати, а так... Він почав їй щось тихо, але запально доводити, потім раптом схопив за руку. «Пусти!» – рвонулася вона. «Ну все, треба рятувати. Я штовхнув Павлушу, ми вискочили з кущів і кинулися до лейтенанта. Разом, як за командою, змахнули палицями. Він випустив руку Галини Сидорівни і, мов дерево на лісозаготівлі, упав. «Тикайте!» – гукнув я щосили Галині Сидорівні. І... і тут сталося неймовірне. Замість того, щоб тікати, вона кинулася до лейтенанта, впала біля нього навколішки і обхопила руками. І закричала очайдушне «Ревас, любий, що з тобою? Ти живий?» Я не бачив у темряві, чи роззявив Павлу Шарота, але думаю, що роззявив, бо в мене нижня щелепа одвисла, мов заслонка». І тут лейтенант, усе ще лежачи на землі, раптом пригорнув нашу Галину Сидорівну до грудей і вигукнув щасливо: "Галю, я живий! Я ніколи не був такий живий, як зараз. Ти сказала, любий? Я любий! Ой, як хорошо!" Вона відсахнулася від нього, а він враз підхопився з землі і як вихор пустився танцювати лезгінку, відставивши вбік руки і вигукуючи: «Асса! Асса! лайка хорошо! Асса!» Я не раз бачив, як радіють люди, але щоб так хто-небудь радів, не бачив ніколи. Слово честі! Потім він підлетів до нас, згріб нас в обійми і почав цілувати. «Хлопці! Дорогі мої! Як ви мені помогли! Спасибі! Спасибі вам!» Далі так само раптово відпустив нас і став серйозний. «Хлопці!» сказав він якось хрипло, приглушено. Хлопці, я люблю вашу вчительку. Люблю, да. І хочу, щоб вона вийшла за мене заміж. А вона, вона каже, що це не педагогічно. Понімаєте, любов не педагогічна, а? Значить, ваші мами не должны були виходити за ваших пап, да, бо це не педагогічно, а? Ух. Він жартома зробив загрозливий рух у бік Галини Сидорівни, потім ніжно поклав їй руку на плече. «Ну, тепер вони вже все знають, да. Ховати нема чого. І тут уже я не винен. Завтра, да, пишу родичам. Усе». Галина Сидорівна стояла, опустивши голову, і мовчала. Я подумав, як їй, наші учительці, що все життя робила нам зауваження, було слухати все це при нас. Треба було щось таке зараз сказати, щоб вирятувати її з цього становища. Але в голові було порожньо, як у старця в кишені, і я не міг нічого придумати. І тут Павлуша звівся навшпиньки, придивляючись до обличчя лейтенанта, і сказав. «Вибачте нам, будь ласка, але... але у вас онде кров на лобі». «Де? Де?» – стрипинулася враз Галина Сидорівна. «Ой, справді, треба перев'язати зараз же». Молодець, Павлуша. Нате, нате ось, вихопився я, висмикуючи з кишені ту білу хустку, зняту зі щогли. Галина Сидорівна не роздумуючи схопила її. Ходімо швидше до хати. Тут нічого не видно, треба промити, зеленкою змазати. Ми з Павлушею нерішуче затупціли на місці, не знаючи, іти нам теж до хати чи лишатися на дворі, чи зовсім забиратися звідси але Пайчадзе підштовхнув нас у спини. «Ходімо, ходімо, хлопці, ходімо!» У хаті Галина Сидорівна заметушилася, шукаючи Зеленку. Вона бігала з кухні в кімнату, з кімнати в кухню, грюкала дверцятами шафи і буфета, щось у неї летіло з рук, дзвякало, падало, розливалось, розсипалося, і ніяк вона не могла знайти тої Зеленки. Лейтенант дивився на неї розчуленими, закоханими сяючими очима. А ми дивились на лейтенанта. Ми дивились на нього винувато і з каяттям. Знайшовши нарешті Зеленку, Галина Сидорівна заходилася перев'язувати лейтенанта. І дивлячись, як обережно, з якою ніжністю промивала вона йому ваткою чоло, і яке при цьому блаженство було написано на його обличчі, я подумав, які ті вчителі все-таки наївні люди. Вони думають, що ми діти, що ми нічого не розуміємо. «Ви спитайте Павлушу про грибанючку. А я, думаєте, про Вальку з Києва не думаю? Ого, ми дуже добре все розуміємо. Прекрасно!» «Вибачте, будь ласка!» – зітхнув я. «Будь ласка, вибачте!» – зіткнув Павлуша. «Та що ви, хлопці!» – радісно усміхнувся лейтенант. «Це найщасливіші хвилини, да, у моєму житті. І це зробили ви, да?» «Ми думали, що ви хочете вкрасти!» – промимрив я. «І думали рятувати!» – промимрив Павлуша. «Рятувати, а? Рятувати! Ха-ха!» – загримів на всю хату лейтенант. «Слухай, Галя, слухай, які в тебе геройські вченики, да? Вай, молодці, вай, ти права, їм не можна сваритися, да? Ні за що не можна сваритися. І ви ніколи не будете сваритися, правда?» Ваша дружба, да, буде завжди міцною, як граніт того доту. Ви на все життя запам'ятаєте, да, той дот? І ви, конечно, не сердитесь на нас за цю тайну, да? ГПГ. Герасименко Пайчадзе Гребенюк. Але все, що ви сьогодні прочитали там, свята правда. Павлуша вирішився на мене. Д Де? Що прочитали? Я знизав плечима. Як? Ви хіба не були сьогодні біля доту? Тепер уже здивовано промовив лейтенант. Він глянув на Галину Сидорівну. Вона розгублено закліпала очима. А, а ця хустина? Галина Сидорівна підняла руку з хустиною, яку я їй дав. Це ж, це ж та сама, я ж бачу. Це моя хустина, яку я дала Гані. Ой, хлопці, не той. Павлуша запитально глянув на мене. Я опустив голову. «Це я зняв. Він навіть не знає. Я випадково побачив, як вона чіпляла. Я думав, що вона якось дізналася і хоче покипкувати, посварити нас знову». «Та ти що? Що ти?» – скрикнув лейтенант. «Таке скажеш, посварити. Совсім наоборот. Це ж вона все придумала, щоб помирити вас. Помирити, понімаєш? Вона – замічательна дівчинка!» Павлуша почервонів і опустив очі. І я раптом згадав, як я оббризкав грибенючку грязюкою, а вона сказала, що грузовик і що сама винна. І я теж почервонів і опустив очі. Боже, невже ж я такий бовдур, що весь цей час думав на неї казна що, а вона зовсім не така? Невже? Що ж тоді вона про мене думає? Вона ж таки думає, що я справжнісінький бовдур? І це таки правда і ніхто цього не знає так, як я знаю».